810101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavinach.slobodnyvisielac.sk. A hneď na úvod začneme s hosťkou, avizovanou hostkou, ktorou je magistra Eva Koprena PhD. Ako som už predtým aj informoval, stala sa novou členkou rady STVR, čo Slovenskej televízie a rozhlasu za oblasť televízneho vysielania. Nepochybne je to kompetentná osoba, pretože novozvolení členovia rady predstavujú široké spektrum odborníkov. A členkou rady STVR za oblasť televízneho vysielania sa stala práve Eva Koprena na 6 funkčné obdobie. Hovorím že o podstatnéne, pretože má Bohatú novinárskú prax VESTV v RTVS, v hlavnej redakcii spravodajstva a publicistiky, kde pôsobila ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Bola už viackrát našou hostkou, ale tí, ktorí nemali možnosť sledovať každé vysielanie, len pripravovali, že okrem toho pripravovala aj publicistie reportáže o Slovensku pre CNN. Boli to reportáže, ktoré sa netýkali politické propagandy, ale... Propagácia Slovenska ako takého. Je autorkou projektu Slovensko v obrazoch, pôsobila aj v televízii Bratislava na pozícii šéf-redaktorky, prednášala audiovizuálnu tvorbu a pokiaľ ide o zahraničnú politiku, je to bývalá spravodajkyňa pre Balkán a má exkluzívne rozhovory s takmer všetkými prezidentmi a premiérmi v bývalej Jugoslávie. Takže mimoriadne kompetentná osoba a práve preto bude dnes hostkou a budeme sa venovať ako verejnoprávnej televízii, tak aj situácii v Srbsku a postavení slovenskej menšiny. Dobrý večer, Eva. Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov a pozdravujem aj svojho skvelého bývalého kolegu. Ďakujem, to by sme mali na úvod. A od komplimentov prejdeme teda, ale opodstatnených, povedzme si skromne, ale prejdeme teda hneď k problematike. A to je verejnoprávna televízia. Samozrejme. Môžu nás zaujímať rôzne informačné zdroje, ale slovenskú televíziu a rozhlás, či už platíme koncesionárske, či už sa financuje iným spôsobom, je to vizia, ktorú financujeme my všetci a z hľadiska verejnoprávnosti si má plniť svoje úlohy. Samozrejme, že s nástupom novej riaditeľky Martiny Flašikovej, ktorá sa stala v maji, generálnou riaditeľku TVR... Takže R sú e, samozrejme zmeny organizačné, čo sa týka relácií, pochopiteľne s novým vedením a s novou generálnou riaditeľkou. Ale to sa dialo pravidelne. Vzhľadom na to, že obaja máme skúsené z dlhoročného pôsobenia vo verejnoprávnej televízii vieme, že s nástupom nového vedenia vždy dochádzalo k zmenám personálnym, v manažmente, aj pokiaľ ide o relácie obsadenie. Ako ty, ako, a nielen ako členka rady STV, ale ako novinárka, ktorá pôsobila vo verejnoprávnej televízii, ako vnímaš tieto najnovšie zmeny, ktoré nastávajú v súvislosti s novým vedením? No, ja som sa pred chvíľou vrátila zo zasadnutia rady. STVR trvala veľmi dlho, 6 hodín asi. A uh, zmeny vnímam teraz z inej pozície, um, pretože nám boli... Predložená koncepcia na minulej rade nám bola predložená koncepcia riadenia novej generálnej riaditeľky. To bola asi na 120 stranách, ktorá obsahovala aj, čo sa chystá v televízii v rozhlase nové, bolo to, samozrejme, muselo to ísť do neverejného režimu, pretože konkurencia nespí. Takže, lebo ja o týchto veciach som viazaná mlčanlivosťou a nemôžem, nemôžem o tom presne hovoriť. Ale zmeny sa chystajú a teraz za rok 2025 budú zmeny v spravodajstve najmä a na to si musím e, idú do obehu nové relácie publicistické ako aj myslím si určite ty zaznamenal aj diváci zaznamenali napríklad e, pani generálna riaditeľka e, skončila spoluprácu večera s Havranom takže to skončilo e, namiesto toho sú ďalšie tri nové relácie publicistické, o ktorých ale naozaj nemôžem hovoriť, lebo som viazaná mačenivosťou. Ale diváci by ich mali uvidieť e, najnieskôr v októbri. V, v polke septembra. Možno. E, potom, potom sú to ja také. Je to pochopiteľné. Nech sa páči. Uh -huh. Uh, vždy sú tam zmeny, aj také tie obrazové, to znamená, že budú dvaja, dvaja moderátory moderovať hlavné správy, nie len jeden, uh, bude tam um, grafika trošku iná, bude tam ob obraz, teda... Vir, virtuálne, ako tam, tam budú nejaké zmeny, lebo ako som sa dozvedela, štúdio, televízne štúdio má oveľa väčšie možnosti, ako sa doteraz využívali, takže sa budú ako využívať aj tieto väčšie možnosti. Čo sú. No hovorím, veľa nemôžem o tom, lebo malo to byť od 1. septembra, myslím, že od 15. alebo 16. septembra sa to začne, ale ešte raz opakujem, my sme viazaní mlčanlivosťou, nemôžem dopredu, ako hovoriť veľa viac o tom. Takže, je to pochopiteľné, rada, samozrejme, áno, že áno. Si, si limitovaná, takže... Áno, čo môžeš povedať, povieš, možno, že niektorí nebudú spokojní, ale to, čo si už naznačila, forma sa mení. Áno, budú moderátori, môžu byť iní moderátori, grafika, technika, štúdio, a tak ďalej. Áno, presne toto sa všetko mení, áno. Ale ten obsah aby bol hlavne zmenený. <laughs> to nám všetkým ide. Ten obsah sa ťažko predáva cez nejakú zaostalú formu, No ale v tejto súvislosti, práve pokiaľ ide o spravodajstvo, média, keďže vieme, že médiá, ako sú nastavené, kto v nich pracuje, tak momentálne STVR je pod drobnohľadom, pretože im nevyhovuje to obsadenie alebo to nové vedenie. Bez ohľadu na to, či ide o nejakú politickú orientáciu, ale vieme, že vždy sú tam politické vplyvy. A a väčšina médií je, povedzme si to otvorene, na Slovensku, ale aj v iných krajinách, orientovaná, dá sa povedať liberálne, Keďže Transparency International Slovensko si mimoriadne všíma vysielanie verejnoprávny STVR a urobili také porovnanie a porovnávali spravodajstvo v období Ľuboša Machaja, období Igora Slaninu a Martiny Flašikovej. Čiže porovnávali to vedenie, ktoré bolo a úroveň vysielania. Samozrejme, že sú veľmi kritickí, pretože najviac im vyhovoval Jubož Machaj, ale poďme teda k tomu, čo aj ty poznáš z praxe v rámci televízie, ja takisto, čo spomínajú a vyčítajú novej riaditeľke, že tri štvrtiny reportáží sa končia koaličnou bodkou. Aby som vysvetlil, čo je koaličná bodka, Spravodajstve a spravodajstv len celkovo, pri tom, ako sa vníma vysielanie a šot. Ľudia si väčšinou pamätajú to, čo zazneva na konci toho šotu. Pozorne sledujú hoci správy ale, a majú svoj určitý názor, postoje, ale v tom šote, v tom príspevku, v tej reportáži máte jednotlivých politikov, čo by malo byť vyvážené a na konci je vždy teda ten, kto najviac vyhovuje redaktorovi alebo vedeniu, aby si divák pamätal tie jeho posledné slova. No a to je vlastne tá bodka a koaličná myslia tým, že vždy v tej reportáži je na konci koaličný politik, Čiže zvládnúcej koalície, čo má mať teda vplyv na divákov. Nie je to žiadna novinka, totiž to takto pracujú novinári, v ktoromkoľvek období a za ktoréhokoľvek riaditeľa niekedy je e, to viac cítiť, niekedy menej, ale tá práca tam je. Ale až teraz teda je to kritizované, pretože Transparency International inač financovaná samozrejme rôznymi západnými zdrojmi, až teraz im to mimoriadne prekáža, pretože je tam nevyhovujúca z ich pohľadu politického riaditeľka. Ty máš tiež skúsenosti z televízie. Čo hovoríš na túto koaličnú bodku? Ty si všimla počas svojej praxe, aby to takto fungovalo teraz sa niečo mimoriadne v tom zmenilo? Aj keď si limitovaná, tak tvoj osobný názor ako novinárky na túto pracu, tzv. E, koaličnej bodky. Podľa mňa sa, sa nemenilo nič. Ako, ostá, ako ostáva to normálne a ja som dosť, dosť kritická k tomu, ako, ako sa hodnotia ako sa hodnotia správy. Pre, pre mňa sú tie správy, že niekoľko koľko, koaličných sa ukáže v správe ako opozičný, že či je to vyrovnané. Ale mňa zaujímajú aj iné kritériá. O čom to je? Ako obsahovo? Či je to v poriadku? Či je to dynamické? A tam sú iné... Pre mňa sú, Pre mňa sú určujúce iné kritéria ale rozumiem o čom hovoríš o tej bodke ako tej koaličnej bodke na záver, ale vieš ako hovo hovoriť potom o tom že keď je teda tam čo sa im nepačí tá koaličná bodka že teda že sú horšie správy ako ja by som to tak ako nehodnotila pre mňa, pre mňa sú ešte raz opakujem, pre mňa sú podstatné iné meratele a iné ukazovatele. Ako to, koľko je tam politikov, ako, teda politikov, koľko je koaličných a koľko je opozičných. No, keď, sa bavíme teda o tej, keď sa bavíme o politike. Mňa zaujímajú skôr akože všeobecne témy, ako sú, ako sú spracované, či sú povrchne, či, či idú napríklad do hopky, či niečo divákovi dajú, aká je úroveň toho spracovania a podobne. Neviem. Keď sme pre tejto problématike zv... teda k tej sfére, v ktorej si tie absolútne doma, a to je samozrejme Balkán, a práve aktuálne udalosti a spracovanie v rámci verejnoprávnej televízie. Určite mnohí zaregistrovali a vedia, že sú protesty protivládne v Srbsku, ale zároveň sa to dotklo aj slovenskej menšiny v Blackom Petrovci, pretože tam bola výstava. Týmto protestom došlo k násiliu, stúpenci teda provládnej strany a Vúčiča zasiahli agresívne počas tej výstavy a stáva sa problematika slovenskej menšiny veľmi aktuálna. Ale Zaujímavé je, že samozrejme každá téma sa hodí aj vo vnútropolitickom boji na Slovensku. Okamžite sa to chytili PS, ja tomu hovorím progresívna sekta, Šimečka, ktorý dobehol okamžite do, do Báckého Petrovca, postavil sa tam pre tabulu a samozrejme zrazu práve tým ľuďom, a dovolím si povedať, že uh, je to podľa mňa založené na faktoch, tým ľuďom, ktorí kášľú na nejaké národné spoločenstvo, na nejakú súdržnosť, na nejakú otázku Slovákov a podobne, pretože majú iné vnímanie, priorit, zrazu im záleží práve týmto krvom, liberálnym, progresívnym, na nejakej národnej spolupatričnosti a zrazu im záleží na slovenskej menšine, áno, pretože sa to politicky hodí, pochopiteľné, pretože dá sa z toho vytĺcť kapitál a poukázať na zlyhanie súčasnej vlády. Nie je to o tom, či vláda konala správne alebo nie. Ale tu tému, že práve chytia takí ľudia, ako je PS a Šimečka, pretože inde im prístup k menšinám neprekáža. Dajme tomu na Ukrajine. Tam im je to jedno, že menšiny sa neberú žiadne do úvahy a je brutálny ukrajinský šovinizmus, ale. Dobre, nie sú tam Slováci, aspoň vo výraznom počte. Nemyslím žodnierov, ktorí bojú na rôznych stranách. Ale zároveň zrazu, aké majú národné cítenie, a nie len to, že nabehne tam teda politik práve z PS, ale okamžite sa k tomu, pretože hovoríme o mediálnom wrestlingu, okamžite sa k tomu pridajú média ako Denník N, prídu tam dvaja redaktori, Zábojníkov a Benedikovič, na dva dny prídu samozrejme, a rozvíria tú atmosféru a nezabudajú pripomínať, že na kostole výsal zoznam ľudí na vysťahovanie, že na muroch bolo nastriekané zabý Slováka, policia nic z toho nevyšetrovala a v podstate samozrejme tú atmosféru toho napätia rozvírili v súvislosti so súčasnou vládou a s touto kritikou, nielen Vúčiča, Fica a tak ďalej. A ďalší Ďalšia akcia. Ja len poukazujem na to, že práve či je to PS, či je to denník N, ktorým je niečo slovenské a Slovensko úplne ukradnuté a všetko je to národné, nacionálne, nepriateľné a podobne. A zrazu takto srdce vie za tých Slovákov v zahraničí. No a ďalšia takáto or organizovaná akcia, keď v Bratislave pred budovou Kunsthalle na, na meste SNP sa konal protest na podporu vojvodinských Slovákov a sme to spojili aj na podporu celého srbského protestného hnutia. Opäť bola tam tá výstava, kde boli fotografie z protestov v Srbsku, preto boli teda tie fyzické útoky v Báckom Petrovci a podujatie organizovalo hnutie otvorená kultúra. Otvorená kultúra, ktorým nevyhovuje súčasná vláda, súčasné ministerstvo kultúry a vlastne opäť mali zamienku nielen odsúdiť pomery v Srbsku, ale aj postoj slovenskej vlády. Ty ako odborník na Balkán a so skúsenosťami, ktoré máš a kontaktami, ako ty hodnotíš tú situáciu, ktorá nastala v Báckom Petrovci a ten prístup k pozícii vojvodinských Slovákov? Tak ja som do vojvodymy chodila pomerne často, ešte ako ešte ako novinárka. A poznám Vojvodinu, a Slo, sl, to je najväčšia slovenská menšina, žije, akurát žije práve vo Vojvodine. A týchto ľudí vnímam, že... Hm, Mnie to prizvukovali, keď som tam bola prezidenti, srbskí prezidenti. Už neviem, koľko som spravila s nimi, s viacerými srbskými prezidentmi, srbskými premiérmi. Oni vždy mi hovorili, že vaša národnostná menšina je výkladná skriňa tak, ako by sa mali správať menšiny. To znamená, že mala tam imič, ako ten najlepší, že sú pokojní, mierní, pracovití, veľmi dobrý. Ja si pamätám raz, teda dávnejšie, keď som tam bola, tak boli sme v gymnáziu v Kovačici, alebo Paškom Petrovci už si teraz presne nepametam, a riaditeľ toho gymnázia nám vysvetloval dejiny, ako vojvodiny dejiny, ako sa tam dostali ako sa tam dostali Slováci tak vravel, že no, pozrite sa pani redaktorka no čo, tak však bolo treba, tuto boli močiare a neviem čo, no tak, kto za Rakúsko-Uhorská, no koho sem poslali? No blbých Slovákov, ktorí vedia robiť a to všetko tam spracovali. Tak to by bolo také ako humorné, len chcem, chcem poukázať na to, že ako v Slovácii boli, sú vnímaní veľmi, ako veľmi mierna skupina obyvateľov, na rozdiel napríklad, ktorí majú väčšie, teda e, sú oveľa horkokrvnejší, napríklad Srby a podobne teda na srbský národ. Takže Slováci sú naozaj veľmi mierní. Ale chcem pripomenúť aj, že sú v Srbsku protesty. A čo sa týka Vojvodiny, ona, ako som spomenula, bola kedysi veľmi, veľmi mierna, veľmi pokojný region. Ale počas občianskej vojny, to bolo 92 až 95, tak e, do vojvodiny sa vysťahovalo veľmi veľa z Kosova, kosovských Srbov, ktorí museli teda utiec z Kosova, a takisto z Chorvátska. A trošku tá, tá miernosť tej vojvodiny sa zmenila. Oni boli teda frustrovaní, horkokrovnejší a myslím si, že je to vidieť aj v súčasnosti, keď sú napríklad tie protesty, že teda není sú tam len ako mierni obyvatelia, ale už tá štruktúra obyvateľstva sa po, po vojne dosť zmenila. V tom, že teda museli sa teda násilne vysťahovať tí kosovskí Srby, potom z Chorvátska museli násilne odísť násilne odísť Srby a teda akurát do Vojvodiny išli, takže Takže aj z tohto, z tohto hľadiska. Ale vždy oni boli veľmi mierni ako vojvodinskí vojvodinskí Slováci. A v súčasnosti, čo sa tam deje, tak to je odraz všeobecnej situácie, čo tam je ako tá napätá situácia, aj u nás, čo je, je obrovská polarizácia spoločnosti v rámci Slovenska, a to isté platí napríklad aj v Srbsku, že je polarizácia spoločnosti, aj tej, myslím si, že aj tej voj, aj menšiny, teda Slovákov, čo žijú vo vojvodine. Ale to, ako si spomenul Lubože, ako to teda zneužili by som také slovo použila na, na takéto na takéto vysp, vystúpenia, tak to sa mi, mi nepačí. To, to ako, hneď poviem, že ja si myslím, že predtým oni tam možno ani nevedeli, čo je to Bojvody Vojvodina bola vždy vnímaná aj e, tam z pohľadu Kovačice. Aj čo je Kovačica, tá, to, to je svetoznáme kovačické naivné umenie. A napríklad minulý rok na konci roka, ako boli zapísané to kovačické umenie, bolo zapísané do UNESCO do nehmotného kultúrneho dedistva UNESCO, tie malby. A to bolo v spojení so Srbskou a teda to diplomaticky veľmi sa o to postarali tak, tak Slováci ako Srbí. Že, že slovenská menšina, žijúca v Srbsku ako jej umenie, bolo zapísané do UNESCO. Takže to, že by si mali, ako, že by si mali spraviť poriadok ako srbskí predstavitelia, ja neviem, je to také trošku pritiahnuté, Si myslím, alebo vždy boli veľmi, veľmi dobré vzťahy medzi Slovakmi a Srbmi. Vždy. Ako, aspoň to, čo ja si to vlastne nie... naznačila, že spoločnosť je rozdelená. Spoločnosť je rozdelená u nás a výrazne, na, by som povedal, na rovnaké tábory ktoré sú stále radikálnejšie a radikálnejšie. A takisto je to aj v Srbsku. No, veď už 9 mesiacov trvajú protesty najnovšie, no. a to nebolo len v Belehrade, ale aj v Novom Sade, nižší kragujeváci, ako už sú uh, zásahy, teda uh, roz, roz, uh, rozháňanie protivládnych demonstrantov na opa opačnej strany, zapaľovanie, násilie a podobne. Takže tá situácia je napätá aj v Srbsku. Mne, čo by chýbalo ako novinársky, keď teda tam nabehli z denníka N a PS sa priživuje na tejto, na tejto problematike, pretože dovolím si povedať, ich zaujímajú zahraniční Slováci, len keď sú voľby, potrebujú volické hlasy, ale je pravda, že väčšina tých volických hlasov a respektíve tých mladých ľudí v tom euroopojení práve oni vedia v progresívnej sekte, že budú podporovať ich. Takže teraz sa úplne aj na zahraničných Slovákov, hoci im doteraz boli úplne ukradnutí. No a využívajú to na tej domácej scéne. Pozrite sa, to sú vládne garnitúry, ktoré držia spolu vlastne, lebo v a Pico mali e, rokovania a e, vychádzali z toho akože priateľské, komunikovali na takej, by som povedal, e, diplomatickej úrovni. a otázku spolupráce a podobne. No a to práve využijú, pozrite sa, ale práve tí vyrábajú problémy s Slovákom. No, ale dostanem sa k tomu, aj medzi Slovákmi vo vojvodine zrejme nepanuje jeden, jeden jediný názor. Či sú všetci za Vúčiča, alebo sú všetci proti Vúčičovi. Takže aj v tej slovenskej komunite, a to mi chýba, to mi chýbalo v tých reportážach, pretože to postavili len na tom nacionalistickom štvaní. Áno, chcú zabiť Slovákov, chcú ich vyhnať, chcú ich vysťalať. Veď určite radikálne sily sú v každom národe. Ale ten Presne moment... Tak. Dobre, tej slovenskej menšine je aj slovenská menšina rozdelená, že sú provládni a protivládny, že podporujú protivládne protesty, alebo naopak sú za provládne e, smerovanie a tak ďalej. Čiže aj tam môže byť rozdiel, nehovorím, že to tak je, ale už keď tam boli... Tak oni si sa pýtali len tých, ktorí mali na to kritický názor. No veď určite, keď je nejaká výstava a príde ju niekto ničiť, tak je to nekultúrne, samozrejme. Ale, Ale tá, výstava Tý Slováci... pozorné, tá výstava nebola ohlásená. Nebola ohlásená. Ja pravda. som si potom Hej, pozrela ohlasená? ako reportáže srbské, repor teda zo, tam majú veľa srbských televízií, ja som si to potom pozrela, že ale tam každý hovoril, že to bolo mimo tých náro, národných slávností slovenských, čo tam boli. Že to to nebolo ohlasené. Ale jasné, že riešením nie je to tam prísť, rozmátiť a vyvolávať konflikt nad ľuďmi, to je jeden faktor. Ale druhý faktor je ten, že aj Slováci môžu byť v tom prístupe protivládnym protestom rozdelení. Takže či je to vyslovene len nacionalistický konflikt, ako to zrazu denníku N a PS vyhovuje, alebo je to skutočne opozično-vládna roztržka, že časť ľudí sú za to, časť ľudí sú proti, no a tým pádom je tá situácia taká napätá, aká je. No ale v tejto súvislosti teda ešte posledná otázka, vzhľadom na to, čo sa deje v Srbsku, a to, to, tá agresivita aj protivládnych demonstrantov, aj policajných síl vstúpa, pričom Vúčič vládne už v Srbsku 12 rokov a mandát mu končí až v roku 2027. Do, až vtedy by mali uh -huh. prezidentské voľby aj parlamentné voľby. To Neviem, či protestujúci vydržia dovtedy alebo opozícia. Takže naopak, ono to smeruje. A keďže sme na Balkáne, a ja sama si spomínala tú horkokrvnosť a neprekvapuje to, uh, myslíš si, že to môže nabrať až obrátky? Uh, bol by ten negatívny obraz, ale až k občianskej vojne? Alebo je to tu úsilie vyvolať takúto občianskú vojnu? A no, napríklad ako scénar v Gruzinsku, kam až to môže končiť? A v prípade Balkánu to môže skutočne nabrať nebezpečné rozmery, veľmi nebezpečné. Uh, pozri, napríklad uh, Vúčič a teda tá vládna strana a napríklad aj predsednička parlamentu Anna byč povedala, otvorene hovoria o majdanizácii. Hej, že to, čo bolo, na Ukrajine, tak tu teraz ako prenašajú to, prenašajú to na Balkán. Neviem, Vučič teraz najnovšie opäť vyzval na dialog hej, protestujúcich študentov. Oni najprv, ak si spomínaš, čo sme minule hovorili, že vlastne o čo ide protestujúcim. Protestujúcim išlo najprv len o to, aby sa vyšetrila tá tragédia, čo sa stala v Novom Sade aj ten prístrešok, čo spadol, čo zabil 15 a 16 ľudí. Oni stále len žiadali, že aby sa to vyšetrilo, ne, nemali žiadne politické nejaké ďalšie ciele. Tie, o, o, tie protesty trvali a ešte stále, stále trvajú. Až teraz prišli ne, s požiadavkou, že chcú predčasné voľby. A e, ako ty spomínáš, voľby majú byť v roku 2027 a vúčiť ich... Ja som mala ten pocit, ako pred týždňom alebo pred dvoma týždňami to tam bolo veľmi husté v Srbsku, ako to vyzeralo. To nevyzeralo dobre. Ja tam mám teda známych, kto, s ktorými som telefonovala, oni vraveli, že teda sa boja aby nevypukla občianská vojna tak ako ty, si ty spomína, že či vypukne alebo nevypukne tá občianská vojna a ja som teda sledovala správy a e, čakala som, že či Vúčič výlási výnimočný stav alebo nie, lebo to bolo také Vúčič však samozrejme stále vystupuje v televízii a tak ďalej potom som stále čakala, že, teda, že čo povie, bolo vyhlásenie k národu a hovorím a tak teraz to príde, vyhlási výnimočný stav, nie. On zrazu povedal, že on vyzýva na dialog. Neviem, či bol k tomu prinútený Európskou úniou, že opäť že vyzýva na dialog. Potom sú tam rôzne konšpirácie, že aha, že vyzýva na dialog, že on sa veľmi zistiť, kto organizuje tie protesty. Kto je za tými protestami? Lebo on seba, sebavedomie už vyhlasoval, že v máji na Vidondán na, napíše, akože vydá knižku Ako som zvíťazil nad farebnou revolúciou. A teraz sú, teda sa mu posmievajú, že kde máš, ten, kde máš tú knihu? Prečo si ju nevydal? Hej, že ešte stále sa to rieši, rieši tie, tie protesty stále ako neprestali. A Vúčičovi veľmi ide o to, teda, že vyhlásil ako, e, výzvu na dialog, že chce s nimi teda viesť dialog, lebo on veľmi chce zistiť, že kto naozaj je za tým. Ako sú rôzne konšpirácie, to je v konšpiračnej rovine, že je za tým rektor jednej univerzity. Ale kto ďalší je za tým, to, to, to, sa, ako, to, to sa nevie. Pretože opozícia, srbská opozícia je stále veľmi slabá. A ak si všimneš, ako reaguje Európska únia. Európska únia e, hrá e, takého mŕtvého chrbaka. Viac menej. Nevyzíva vlastne je zaujímavý nejaké... postreh, pretože áno, v prípade Ukrajiny a Gruzínska sa angažovala a nie, Európska únia. A toto je podstatne áno, opatrnejšia. Áno. Čo je vlastne za tým? Hej. Čiže nedáva Európska únia nejaké veľké apely. Áno. A naozaj tá opozícia je tam, je tam stále slabá. A tak, ako som aj minule spomínala, naozaj Bučič kontroluje sme medialnú wrestling, media v wrestlingu, tak naozaj kon, kontroluje väčšinu médií. To som ešte Ale chcel, teraz teda. na záver ho... dáme tú záverečnú áno? bodku, mediálnu. Áno, ako je to so srbskými médiami? Lebo u nás vieme, ako sú médiá zamerané, drvivá väčšina a by som povedal, majú jeden jediný spoločný hlas. Na sociálnych sieťach je určitá opozícia, samozrejme. Ale médiá, či sú to televízie, či sú to rozhlasové stanice, či sú to printové médiá, ich webové stránky, razia tú jednu jedinú líniu v duchu progresivizmu, evropánstva a tak ďalej. Ako je to v Srbsku, pokiaľ ide o tieto protesty a ako je to na mediálnej scéne? Na tej mediálnej scéne sa vlastne nič nezmenilo. Vúčič kontroluje väčšinu médií a ty, keď sa chceš dopatrať k niečomu, že, čo hovorí opozícia, čo hovorí koalícia, že keby si si chcel zapnúť napríklad televíziu a chcel by si, si pozrieť nejaký, nejaký program, ak u nás máš opäť 5 minút 12, hej, že kde diskutujú viacerí politiky, politici, tak to sa nie, že opozícia, koalícia, to sa nedopatraš. Keď si chceš pozrieť vládne, že čo, čo hovoria, tak si zapneš jednu televíziu, teda 10 televízií. A keď chceš vidieť opozíciu, tak si zapneš iné média. Oni, oni nevedia viesť, ako aj v tej televízii nevedia nejak viesť dialog. To hneď máš zafarbené. Hej, ping je vučičová. Tí sú, tí, sú, ne, tí sú ďalší, takže uh, takto to je. Ale vúčič, ako kontroluje, kontroluje dosť, dosť médií. To je to. No a ešte, keď chceš dať bodku na záver, tak uh, môžeme skončiť radou STVR, lebo práve na rade STVR v bode rôzne. Bolo to verejné, takže môžem to povedať sme rozoberali, ako slovenská televízia informu, informovala o, tom, o incidente v Bačskom Petrovci. Neviem, či si, či si videl niečo z toho, alebo nie. Alebo... Nie, nesaregistroval teda... som, nevidel som o teho informáciu. Uh -huh, lebo, áno, lebo slovenská televízia má spolupracovníčku v Srbsku, a ona, ona, som sa dozvedela, ona je, teda býva teraz, ona je z Bratislavy, ale býva bo, teraz momentálne býva bo vo V Váčskom Petroci alebo teda v Kovačici, už neviem v ktorom, v ktorom, ale teda je tam, odtiaľ, kde sú tí Bojvodynskí Slováci. Tak ja som si myslela, že to bude, že to fantastické, že keďže spolupracovníčka televízna, takže Slovenská televízia bude mať exkluzívne vlastne informácie, že, tato, že to tam pôjde ona nakrútiť, čo sa stalo. Hej? A nakrúti tak jednu stranu, a potom druhú stranu, čo boli e, protesty, čo boli tí proti protestom. A e, spraví e, nejakú reportáž takú, že teda divák nech si vyberie. Hej? Ako, ne, ne, ne nech si vyberie, ale nech si môže vytvoriť názor na tú situáciu. Keďže ona je priamo tam, tak, e, tak to bola jedina, jedinečná šanca, hej? aby niečo teda... A Zahraničný spravodajca je preto e, vyslaný do zahraničia, aby priniesol také informácie, ktoré sa divák nedozvie v iných médiách. To je tá prídaná hodnota. No. A opäť sa e, tá spravodajkynia, alebo teda povedali mi, že spolupracovnička, že nie je spravodajkynia, opäť sa hlásila zo svojej obývačky, čo ma vytočilo úplne lebo keď sú takéto veci ktoré sa prenášajú aj potom na Slovensku ako si ty spomínal že teda zaznamenali sme to aj na Slovensku a začala hádka aj na Slovensku aj medzi koalíciou a opozíciou a teda aj medzi ľuďmi tak by to malo byť aj obrazovo zaznamenané ale nestalo sa Takto je, škoda, to je veľká, veľká škoda na búku a verejnou zaznamenané. A... Ja som sa zase dozvedela, ako čo sú informácie, tak zase som si musela pozerať, musela som ísť na, na web, na internet a popozerať si správy, aby som bola, aby som bola v obraze. Lebo vieš, televízia je, však, no ty si robil v televízii, televízia je predovšetkým o obraze. A hlavne pri takýchto udalostiach. Ja som v tých potom som si pozrela teda srbské televízie už neviem, ktorá srbská televízia to bola. Oni to, vieš, je to, je to zvláštne, že srbské televízie tam boli, ako zaznamenali to, ten protest ako vojvodinsk, vojvodinských Slovákov a my tam máme spravodajcu a my sme nezaznamenali nič. Takto to svedčí o tom, že je čo ešte naprávať v slovenskej televízii aj pokiaľ ide o informovanosť, aj pokiaľ ide o objektívnosť a verejnoprávnosť. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si venovala svoj čas po tomto búrlivom zasadaní, ešte aj vysielaniu mediálneho wrestlingu. Priala si pozvanie a informovala si nás aj o verejnoprávnosti, aj o situácii v Srbsku. Ďakujem ti za tvoju účasť. Ja tiež veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem. A po skladbe pokračujeme v aktuálnych témach mediálnom wrestlingu. Chceš viesť, to sme Každý dobre vidí, že si slabým hercom. Má si, ktoré chceš viesť? mizerným hercom Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Náš, naša hostka nás dúfam informovala veľmi zaujímavo aj pre vás týmito aktuálnymi informáciami. Boli tu technické problémy, uvidíme, ak nastanú znovu, tak zase zmeníme spojenie, vyskúšame znovu, či to bude fungovať. V rámci mediálneho v wrestlingu. Vieme, že v médiách u nás panuje v drvivej väčšine médií dá sa povedať absolútna ukrofilia. To znamená obdiv, nekritický obdiv, ospravedlňovanie všetkého ukrajinského, aj keď je množstvo negatívnych ukazovateľov a jednoznačná propaganda. Nejde o to ospravedlňovať niekoho z účastníkov tohto konfliktu, ale informovať o každom z nich, o pomeroch, ktoré tam panujú, a samozrejme, dať tie najlepšie informácie alebo rôzne informácie, rôzne informačné zdroje nie len z boiska, ale aj z toho, čo sa odohráva na politickej scéne a v pozadí. Preto zaujímavo vyznala aj správa s titulkom šokujúce správanie Zelenského. Lebo Zelenský je u nás nekritizovateľný, občas niektoré samozrejme korupčné škandály, hlavne ľudí okolo neho, sú spomínané ale veľmi okrajovo a v podstate sa udržiava ten status výnimočného štátnika, ktorý nielenže zachraňuje Ukrajinu, ale zachraňuje aj Európu a podobne. Ale v čom spočívalo šokujúce správanie Zelenského, čo sa teda ocitlo aj v titulkoch mainstreamu. On sa zabával pri otázke útoku na ropovod 2. Dru... Pretože ukrajinské dromy útočili na čerpaciu stanicu Nikolskoje v ruskej tambolskej oblasti a útok dočasne vlastne narušil. Vácku, ropovodu družba, ale tým zastavil dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko. Na ukrajinský prezident počas Dňa nezávislosti pripustil samozrejme útoky na ropovodu družba, tak ako to boli útoky aj na Nord Stream a neustále sa snažili zdôrazňovať, že s tým Ukrajinci nemajú nič spoločné, čo sa neskôr potvrdilo, že mali, ale vláda o tom nevedela a tak ďalej. Rôzne tieto, ich by sa dalo povedať. Kon špiračné hry, kto s tým má niečo a kto s tým nemá, ale práve útoky na ropovod družba súvisia s kritikou Maďarska, ktoré odmieta vstup Kieva do EÚ. A ukrajinský prezident to priznal. Priznal, čo na maďarskej strane pochopili ako vyhranie sa hrozba energetickej bezpečnosti, pretože ešte posmešne na tlačovej konferencii v Kieve sa via že vždy sme podporoval družbu medzi Ukrajinou a Maďarskom a dnes existencia družby už veľkým D závisí od pozície Maďarska, takže my budeme dromy utočiť samozrejme na ropovod, ohrozíme dodávky pre Maďarsko a Slovensko, budeme tým vidieť aby spodvolili, aby mali ten istý názor, ako si žiada Zelenský ako si žiada Lejenová a celý tento, tento by som povedal provojnový tábor. No, a bavil sa na tom, samozrejme. Takže Maďarsko-Slovensko protestuje, samozrejme u nás sú mnohí podporovatelia, čím horšie tým lepšie pre Slovensko a pre Maďarsko, pretože majú väčšie ukrajinské cítenie ako vlastné národné cítenie, ale slovenská menšina vo vojvodine ich mimoriadne trápi, samozrejme. V tej súvislosti chcem uviesť, či s tým niekto súhlasí, alebo nie, alebo teda aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ale to odmietanie členstva Ukrajiny v NATO a Európskej únii zdôvodnil tým, že nechceme premeniť najbezpečnejší štát Európy na hniezdo ukrajinskej mafie. Nechceme, aby peniaze Maďarov odtekali cez Brusel na Ukrajinu. Nemusí mať byť sympatický Orbán na nieho politikáni pomerí v Maďarsko, ale ukrajinská mafia je fakt. To je fakt. A je to, že cez Brusel tečú peniaze všetkých na Ukrajinu, do nekonečná viesť vojnu, čo je v záujme geopolitických síl a nie stability v Európe. Takže faktom je to, čo vyčítajú Maďari, že ukrajinská produkcia by zničila maďarské poľnohospodárstvo a vstup Kieva do Únie by prinesol vojnu priamo do EÚ, tak nad tým faktom sa treba zamyslieť a nie za každú cenu obhajovať pro ukrajinské pozície, aký to bude mať vplyv na Európu, pokiaľ bude skutočne Ukrajina členom Európskej únie. A, nehovoriať na to, čo je červená čiara pre Moskvu. Už, či e, niekto schváľuje politiku Moskvy, alebo nie. Ale každý má určité červené čiary a žiada bezpečnostné záruky. No a v tomto prípade rozširovanie NATO je veľký problém. Ale pokiaľ ide o médiá, bystry čitateľ, poslúchača lebo divák vie posúdiť, pokiaľ nie je fanaticky oddaný určitému médiu, že čo, o čom ho chce vlastne médium presvedčiť. A tak sa uskutočnil prieskum o zaujatosti médií. Spoločnosť All Science Technologies urobila prieskum, teraz v lete, tento rok, a požiadala respondentov, aby naslepo ohodnotili obsah médiá. To znamená, vidia správu daní respondenti bez toho, aby vedeli, kto je autor a aké je to médium a hodnotia články podľa ich vyváženosti či zaujatosti. Vybrali si respondentov, vyšlo o Spojené štáty, vybrali si respondentov z rôznej stranickej príslušnosti, demokratov, republikánov, nezávislých alebo ďalších, ktorí povedali, že sú niečo úplne iné a títo účastníci teda hodnotili zaujatosť zdroja, či je ľavicový, naklonený ľavici, či je orientovaný stre, v strede, či je pravicový alebo naklonený pravici. Týkalo sa to práve, preto to spomínam, že to sú modly pre našich, uh, by som povedal, prestitútov, alebo žumpalistiku v rámci mainstreamu. Čiže BBC, CNN, New York Post, to už nie, ale BBC, CNN a Associated Press. No a takto nezaujíma to bez toho, aby vedeli kto je autor a je médium, tak vyšli výsledky, že Associated Press AP agentúra pochopiteľne z tej sa čerpá, z tých sú prestitúti nadšení a tak ďalej z tohto zdroja je naklonený ľavici. BBC naklonený ľavici. Reuters, ďalšia agentúra naklonená ľavici. CNN naklonená ľavi. V tom zmysle, že nie ľavica pravica, ako to tradične vnímame, ale skôr z toho pohľadu, čo pre nich predstavuje ľavica. Ľavica to sú väčšinou liberálne sily, progresívne sily, ekosily. To je presne tento trend týchto vôk, tohto prebudenia tzv. liberálnej demokracie a týchto transatlantických proevrópskych síl. Čiže v tomto duchu. S tými rôznymi programami ako je Multikulty, ako je Green Deal, rôzne tie spoločenské teórie o tzv. liberálnej demokracii, respektíve degenerácii, tolerancii akýchkoľvek neprispôsobých menšín a podobne. A na druhej strane pravica vnímaná ako konzervatívne uvažujúci ľudia, tradicionalisti, identitári a tak ďalej, patrioti a v tomto duchu. Takže. V tomto prípade ne, neprekvapuje vôbec, že BBC, Reuters, CNN, Associated, pes, čo sú pre prestitútov katedry žurnalistiky, respektíve žumpalistiky a tak ďalej, majú tieto tendencie. A respektíve sú naklonené názorov. Čiže tam tá vyváženosť chýba. Fox News sa lišili, tým bolo pripisovaný stred, čiže tá vyváženosť a skôr priklon plik, k pravici, no a New York Post, príklon k pravici až úplná pravica. Je to zaujímavé takýto prieskum, ak nezaujatí sledovatelia médií dostanú takýto zdroj informační a ako ho dokážu ohodnotiť. Takže tieto hlavné médiá, alebo tá hlavná inšpirácia aj pre prestitútov v tých jednotlivých krajinách, aj evropských, je vidieť evidentne, že šíri tú svoju propagandu. A je to jedno, či je to BBC, je to jedno, či je to Reuters, je to jedno, či je to CNN alebo AP. Áno, Igo Bajcovia by mohli tvrdiť, ale to sú fakty, to sú argumenty, áno, tie, ktoré im vyhovujú. Účelovo vyberané fakty. Aby podporovali túto politiku. V prípade, keď si zoberieme ten angloamerický svet, Trumpa nie, samozrejme, ale Bajdná áno, alebo obamu. Starmera v Británii a podobne. Čiže tú politiku, ktorá vedie k tým konfliktom, či už etnickým, náboženským, výmene obyvateľstva, ekonezmyslom, nehovoriac o covidových akciách podobne, k tomu sa dostaneme. No ale keďže obyvateľstvo treba mať pod kontrolou a vedieť, kto si čo myslí a ten, kto nesprávne myslí, tak by mal byť teda ako riadný. <laughs> Keď už je potrestaný, tak aspoň zastrašený alebo znemožený, tak máme tu dva silné nástroje. Jedným je Európsky zákon o slobode médií, už som hovoril v predkádzajúcich reláciách ENFA, ktorý vstúpil do platnosti práve teraz 8. augusta, čiže veľmi aktuálny. A členské štáty teraz musia implementovať do svojich národných legislatív požiadavky zákona. Ešte k tomu bola zriadená aj nová Európska Rada pre mediálne služby, ktorá má koordinovať aplikáciu tohto zákona napriek, naprieč celou Európskou úniou. Oficiálne, ako to tvrdí, skorumpovaná Ursula von der lajer, lajen, no lajer je klamárka, takže lajen Layer. oficiálne je to obrana demokracie. No a len tak pre zaujímavosť v Európskom parlamente, keď sa o tom hlasovalo, tak z tých vyše 700 poslancov, 464 bolo pre, len 92 bolo proti. A 65 sa zdržalo hlasovania. Ešte aj Nemecko, Francúzsko, Belgicko a Dánsko vznesli ostrú kritiku a kritizovali porušovanie princípu subsidiarity a zásah EU do národných kompetencií. Takú najostrejšiu kritiku zorganizovala, teda sformulovala organizácia Európske digitálne práva. Hovorí o tom, že tento zákon, ktorý je na obranu demokracie a o slobode médií umožňuje legalizáciu použitia špionážneho softveru v Európskej únii. A stačí interpretovať, že ide o dôvod verejného záujmu a už je to hrozba pre práva novinárov. Je to cesta k potenciálnemu zadržaniu domovým prehliadkam, odpočúvaniu na základe obvinenia zo závažných trestných činov. A ďalším krokom je, že Rada EÚ rozšírila zoznam zločinov, pre ktoré je možno nasadiť tento dohľad. Je tam aj článok číslo 17, ktorý vytvára také privilegované postavenie pre tradičné media, už sme mediálnom wrestlingu, to sú tie spomínané, ktoré pretlačajú systémov propagandu a ich postavenie na veľkých online platformách. Takže takto Európa si zabezpečuje preverovanie, kontrolovanie z dôvodu verejného záujmu, pochopiteľne, a závažného trestného činu. Ale tu sa bavíme o slobode prejavu, tu nejde o mafia a obchodovanie s drogami, alebo s bielým mesom. Ale okrem ENFI je tu ďalší medzinárodný dokument OSN, dohovor o počítačovej kriminalite alebo o boji proti kyberkriminalite, T.C.Y., ktorý podľa kritikov legalizuje takisto špionážny software. A takisto vytvára rámec pre legitimizáciu sledovania naprieč hranicami. Takže keď sa kombinujú oba tieto dokumenty, tak sa vytvára nebezpečný precedens. MFA, čiže Európsky zákon, umožňuje sledovanie novinárov vo verejnom záujme na európskej úrovni a OSN, zase tento dohovor o počítačovej kriminalite, poskytuje globálny rámec pre globálnu spoluprácu pri sledovaní. Takže ten dohovor síce vyzerá ako zmluva proti kyberkriminalite, ale v podstate je to globálny sledovací pak, ktorý môže byť zneužitý na prenasledovanie aktivistov, novinárov a podobne. Takže tieto dva dokumenty Európsky a OSN vytvárajú takú právnu infraštruktúru a môže legitimizovať systematické sledovanie novinárov ako v rámci EÚ, tak aj v globálnom meradle. Ktorých novinárov? asi. No tých, ktorí nezdielajú tú oficiálnu propagandu. Ako to vyzerá v praxi? A opäť, je to názorná ukážka, keď už tak zabudáme na to obdobie covidu, ale nie je to aktuálne, pretože vidíme stanovisko sávky k vakcíne, vidíme debaty, ktoré sú okolo toho, tie pozície, ktoré sa vlastne nemenia, tých, ktorí sú zastancami pandémie, očkovania, vakcín a potom odporcovia. Takzvaná éra covid -u. Na to sa nedá zabudnúť, tá sa môže veľmi šikovne znovu zopakovať a vynošiť tie stanoviska, sa nemenia. Venoval sa tomu Jeffrey Tucker. Jeffrey Tucker je zakladateľ a prezident Brownstown Institute. Je autorom desiatich knih. Napísal aj knihu Život po lockdowne. A kvanta článkov odbornej aj populárnej tlači. A prednášaná témy ekonomika, technológia, sociálna filozofia, kultúra a tak ďalej. A Jeff Tucker práve hovorí o ére, o akejsi slobode ne, ne, v post-covidovom svete. Éra covidu. To presne popisuje. ZMI obhajcovia občianských slobod. Súdy nefungovali, veľké podniky a médiá plne spolupracovali, církvy sa podvolili, policajný štát prekvital, obyvateľstvo bolo masírované propagandou. A farmaceutické spoločnosti sa ukázali a odhalilo sa, že sú mocnejšie než ktorýkoľvek priemyselný monopol v dejinách ľudstva. Ochromili celý svet s cieľom vyvolať paniku a donútiť ľudí, aby príjimali ich produkty. Píše Jeffrey Tucker, odborník, či už v, v, v ekonomike, v technológiách. Kto chce, ten zdroj nech berie, kto nechce, nech neberie. Ale to, čo uvádza, popisuje realitu nielen v Spojených štátoch, ale takto to vyzeralo aj u nás. Štát vás neochráni pred veľkými korporáciami. A tzv. vysoké vrstvy obchodnej spoločnosti, tzv. sloboda podnikania a tak ďalej, vás neochránia pred štátom. Jednoducho sa spojili aby zničili slobodu všetkých ostatných. Po celú tú dobu chýbala ochrana, o ktorej sme všetci predpokladali, že existuje pre naše práva slobody a nastúpilo sledovanie, cenzúra, tresty, podvody, falošná veda a neustále psychologické operácie zo strany agentúr, médií, influencerov, lekárských asociácií. No a samozrejme z radov obyvateľstva sa rekrutovali, takzvaní fízli alebo donášači, ktorí vyžadovali poslušnosť a demonizovali neposlušných Orwell v reálnom živote. Stačí uviesť mená, ktoré vypovedajú o všetkom. votová, a to je teda bývalá herečka, spevačka, všetko možné z protečnej umeleckej rodiny, ktorá dnes šaškuje v strane demokrati. A komentátor denníka Sme ktorí želali neočkovaným pomaly muky inkvizičné a tábory a neviem čo všetko. A na druhej strane tu je, je poučná skúsenosť, ako píše aj Mocní ukázali svoje karty, odhalili svoje ciele, hoci to mnohí stále nepochopili, a otestovali svoje dystopické plány. A tieto plány sú stále aktuálne, alebo aspoň teraz vieme, o čo ide a čo s tým môžeme robiť. Na Maja 2020, keď to vypuklo, sme nevedeli. Aj keď mnohí už mali rôzne podozrenia, že lockdowny, a rôzne tie absúdne opatrenia boli navrhnuté tak, aby pripravili pôdu pre farmaloby. Od začiatku išlo vakcínu. A nad silou tohto projektu boli farmaceutické spoločnosti a ich nová hračka mRNA vakcíny. Neotestované, experimentálne a nebezpečné. A COVID bol pre tento priemysel šancov, ako sa uchytiť. Pretože tieto technológie doteraz neboli schválené. Núdzový stav zase poskytol sa. A mienku pre uvedenie produktu na trh. Problém to nevyriešilo. Spôsobilo to ďalšie zdravotné problémy a úmrtia, čo oni nechcú priznať vedľajšie účinky a podobne. A cieľ je rovnaký. Moc a zisk. Motív sa nemení. Je len prostriedky, ktorými sa tieto veci dosahujú. A z rozstavcou neposlušnosťou sa zvyšoval tlak na zavedenie ďalších povinností. Odborníci, ktorí odhaľovali tieto veci, a tieto fakty boli vylúčené z odborných časopisov a scenzurovaní. A na jednej strane sa vojna proti nelegálnym drogám stupňuje, ale legálne prostriedky chemickej lobotomie obyvateľstva sa nazývajú vedľou. Ako hovorí tento autor, krok prvý, rozpoznať problém, ten sme videli a zažili dva roky a metódy. A druhý krok je povedať nie. Čo sa dialo? Štátna správa s príchodom covidu so štátnych orgánov sa hrnuli len prikazy. Nešlo o zákony, nevychádzalo to z legislatívy. Išlo o tzv. odporúčania, ktoré boli zverejňované. A radu nám bolo povedané, aby sme volili na diálku, nosili rúška, chodili v obchode tam a nie tam, nechodili na koncerty, necestovali a, a tak ďalej. A to bolo vydávané ako zdravotné odporúčanie. To nie je konšpiračná teória, to je realita vládnutia najdôležitejšie funkcie štátu a jeho priemyselných partnerov sú utajené, chránené zmluvami o mlčanlivosti Pfizer, Lajerova klamárka, skorumpovaná a vidíte, a poslanci, europoslanci, drvíva väčšina ju zvolí. A tí, ktorí ju nezvolí, zvolí, ja, tak sú ultrapravica, konšpirátory a ja neviem čo všetko. Takže je tu presne to, čo vystiol Tom Harrington, autor knihy z Rada odborníkov, kde tvrdí, že Týrany dnešnej doby sa snažia ukončiť medziludské vzťahy. Rodinné večere, fyzické stretnutia, čítanie kníh, novín, návštevy divadelných predstavení, hudbu vytvorenú ľuďmi, ručné remeslá, múdro získanú životnými skúsenosťami a tzv. staromodnú intuíciu. To všetko musí zmiznúť. A nahradia to všetko produkty, ktoré produkujú veľké verejné a súkromné inštitúcie. Na no tým sa stávame všetci závislými. A naše životy budú závisieť na ich vôli. A keď vám to prípada paranoidné alebo šialené, tak ste nedávali pozor. Presne týmto smerom sa totiž uberáme. Toľko teda Jeffrey Tucker. A po skladbe pokračujeme v mediálnom báne. Jedného rána som sa zobudil Ubeľa čau, drahá čau, brela, čau, čau, čau, Jedného rána som sa zobudil Boli tu in vás nevojská Jedného rána som sa zobudil Boli tu in vás nevojska. Hej partizáni, ja idem s vami obela oh, čau, drahá čau, Bela čau, čau, čau Hej partizáni, ja idem s vami Nech nás smrt vojny neskosí Hej partizáni, ja idem s vami Nech nás smrt vojny neskosí to stanie, gulka ma trafi, obela beľa čau drahá čau, čau ak sa to stanie, gulka ma trafi, môj hrob nájdeš tam na horách ak sa to stane gulka ma trafi, môj hrob nájdeš tam na horách vysoko v horách Čau, drahá, čau, Bela, čau, čau, čau, vysoko v horách, tam pod skalami, kde krásny kvet vždy rozkvitá. Vysoko v horách, tam pod skalami, kde krásny kvet vždy rozkvitá. Kvet patrí Partizánovi obela čau Drahá čau Bela Čau čau čau Tento kvet patrí Partizánovi Vďaka mu že sme Slobodní Tento kvet patrí Partizánovi Vďaka mu že sme Tento kvet patrí partizánovi, vďaka mu, že sme slobodní. aj poslucháči, počúvate reláciu Mediálny Wrestling od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas relácie písať maily na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk Pozrieme sa na jeden zaujímavý termín malinformácie. Teraz počúvame neustále o dezinformáciách, misinformáciách a malinformáciách. Sú to termíny, ktoré sa neustále používajú, ale čo sú mal informácie? Na to ma zarazilo to, že to môže byť aj pravdivá informácia, ale zverejnená nesprávnym spôsobom. To je zaujímavé ešte aj informácia, ktorá svedčí o tom, čo sa deje okolo vás. Tak pozor, áno, do akej súvislosti ju dáte, ktorý fakt použijete, ale to robí mainstream v rámci mediálneho wrestlingu mainstream to robí pravidelne, že vyberá účelové fakty. Z jednej z bojujúcich stran alebo účastníkov jednej z bojujúcich stran a tých ostatných nepovažuje za dôveryhodných. Mal informácie sú považované síce ako pravdivé informácie, ale zverejnené spôsobom, časom alebo v kontexte. ktorý... Úrady označia za škodlivý alebo nežiadúci. Čo je zaujímavé, existuje krátky slovník hybridných hrozieb. A tento slovník vznikol z iniciatívy to sme na domácej pôde národného bezpečnostného analytického centra, ktoré je pracoviskom slovenskej informačnej služby SISky. Takže ekvivalentom slovenským mal je škodlivá informácia. Čo je škodlivá informácia? No Každý má zrejme inú predstavu, čo je škodlivá informácia podľa toho, ak sa zaraďuje do určitého politického tábora alebo patrí do určitej fanatickej skupiny. Alebo mu ide o manipuláciu obyvateľstva. Takže je to informácia, tak ako je definovaná ako slovenský ekvivalent, škodlivá informácia, ktorá je založená na realite, šírená úmyselne s cieľom spôsobiť újmu, poškodiť povesť inej osoby. Napríklad nenávistné prejavy. No, a tu sme pritom nenávistné prejavy. Ak konštatujete opäť teraz e, ďalší útok v Nemecku, v autobuse, kde dvaja obťažujú dievča, postaví sa za toto dievča 21-ročný Američan, myslím, že to bolo v Drážďanoch, Dopichajú ho, prežil, našťastie a ujdu. Jeden z nich je Sirčan. Takých prípadov je v západnej Európe, vo Švedsku a to je nenávistný prejav, keď konštatujete, že imigranti spôsobujú a mladí, čiže buď ušli pred vojnou, pred násilím, ako sa to, to tvrdí, takže prídu niekam, kde je pokoj, takže tam budú obťažovať, znásilňovať a zabíjať, lebo prišli z vojenskej oblasti, ale to nie z oblasti, ale z oblasti, kde sa boje, tužia po miery a pokojnom živote a tu prídu obťažovať domáce obyvateľstvo a ohrozovať ho. Ale jasné, to je, to je nenavisný prejav, lebo to asi nie je pravda, to je fakt. A že sa to nedieje raz za rok alebo dajme tomu v jednej zo západných krajín raz za pol roka, ale že to je pravidelný jav v západnom svete, ktorý príjima týchto utečencov, ktorým brány poutvárala Merkelova a ktorá tiež bola svetica z pohľadu mainstreamu nedotknutelná, podobne ako von der Leyen, Leier, Klamarka, podobne ako Zelenský, podobne ako Biden, podobne ako Boris Johnson, všetko dokonali ľudkovia so správnou politikou, lebo argumentom je Putin. Áno, Putin je v Rusku, to, čo sa deje. Nemusí každý schvaľovať ani obdivovať, ani nasledovať a podobne to, čo sa deje v Číne a tak ďalej. Ale čo stvárajú tieto kreatúry so svojim obyvateľstvom, čo spôsobili svojim krajinám, tam mainstream je taký veľmi opatrnočky a v tom je tá žumpalistika. V tom je ten mediálny wrestling. V tom je tá škodlivá informácia Škodlivá informácia o Zelenskom a jeho rodine a o jeho klanoch, radšej nie. Škodlivá informácia o, dajme tomu, Olajanovi, Račej nie, a Pfizeri. O Merklovej úžasnej kancelárke, radšej nie. Ale o iných je to v poriadku. Takže ako je to s tými malinformation, škodlivými informáciami, ktoré sú síce pravdivé, ale sú v takom kontexte, že nevyhovujú vládnucemu systému. Takže tým pádom poškodujú niekoho a sú nenávistným prejavom. Zákaz takzvaného škodlivého prejavu obmedzil aj množstvo informácií, ktoré verejnosť mohla napríklad online vidieť počas pandémie COVID-19. Znovu sa k tomu vraciame, lebo to bola názadná ukážka, ktorú si myslím, ešte mnohí nepochopili, čo sa tu dialo tieto dva roky a nielen tu. Čo to bol za nácvik? a k čomu to môže smerovať a kedy sa to dá kedykoľvek využiť. Takže škodlivý prejav, nesmeli sa nič kritizovať, jasné. Veď v poriadku, nemusíte súhlasiť s tým, že niekto sa nechce dať zaočkovať. Proti covid opäť, to je tá propaganda, nie proti akémukolvek očkovaniu. Konkrétne mRNA vakcínami proti covid a odmieta to, alebo rúška a podobne. A automaticky označovať tých ľudí, že... Pomaly by mali byť zlikvidovaní, odobraté im deti, dány do táborov a tak ďalej. To robili tzv. slušní ľudia. Respektíve tí, ktorí by si dali aj 20 dávok, lebo si myslia, že to ich zachráni. Ale pričom sú mnohé štúdie, ktoré... A nie je ich problém nájsť. A nie je v pochybnej literatúre. To je o tých cenzurovaných vedcoch, ktorí, ktorí nevyhovujú systému aké sú následky týchto mRNA vakcín, očkovania a tak ďalej. A tá bezohľadnosť, že niekomu to pomohlo, takže je to v poriadku, ale keď ostatní majú problémy. Práve dnes som čítal o jednom hudobníkovi, tak tá názov tej skupiny je Primal Fear, ale nemusí to každému hovoriť niečo. Dal sa zaočkovať, mal rozsiahly infarkt, mesiac, nie mesiac, pardon, rok bol na lôžku, potom na e, invalidnom voziku a tak ďalej. A takisto sa ešte spochybňovať, ale to nemuselo byť dôsledku toho, Iní odborníci tvrdia v dôsledku toho. A mnoho ľudí mali, majú a mali takéto problémy. Ale budeme sa tváriť, že to neexistuje, že všetko v poriadku. Lebo farmalóby, lebo oficiálna propaganda, lebo to tak bolo v mainstreame. Ale vráťme sa teda k tomu tzv. škodlivý prejav, čo množstvo informácií, ktoré nemohli byť online a podľa výkazov o výkonnosti, ktoré musia byť predkladané regulátorom Európskej únie, spoločnosť X v rokoch 2020 až 2022 pozastavila vyše 11 tisíc účtov na základe pravidla o zavádzajúcich informáciách o COVID-19. O tom informoval Brownstone Institute. Táto politika bola zrušená v novembri 2022, čiže potom, keď firmu kúpil Elon Musk. Nejde o Muska, nech by ju kúpil ktokolvek, ale že by urobil tento ťah, že nebudeme cenzurovať informácie, veď vy si ich prečítajte a zvážte ale máte právo na informácie. A nie len tie, ktoré vyhovujú propagande farmaloby, systému Bidenovcom, Matovičovcom a neviem komu ešte ďalšiemu. No problém toho prístupu spočíva v tom, že uživatelia si väčšinou všimnú, keď im niekto zmaže príspevok. Ale už si nemusia uvedomiť, že algoritmus platformy ich obsah jednoducho zablokuje a ostatní ho nevidia. Takže takáto prax svedčujú o tom, že aj informácia, ktorá je pravdivá, ale keď nevyhovuje, dáme ju do určitého kontextu, do určitých súvislostí a je škodlivá. A tým pádom sa na ňu stiahujú rôzne obmedzenia, cenzúra, blokovania a podobne. A v tomto ide Európska únia. A keď niekto začne pseudoargumentovať, ale čo v Rusku a v Číne? Áno, v Rusku a v Číne, ale my žijeme tu, než žijeme v Rusku ani v Číne. My sme tu súčasťou Európskej únie, uh, alebo ako chcete, transatlantického priestoru. No teraz veľmi nie, pretože Trump im veľmi nevyhovuje, takže teraz ako Amerika mm, je skôr kritizovaná. Hoci za na to bol raj aj za Obama a za ostatných prezidentov. A všetko bolo v najlepšom poriadku. Transatlantické bratstvo a vojny za každú cenu, kdekoľvek, v Európe, v Ázii, na Blízkom východe, v Strednej Ázii, rozvracanie štátov, to všetko bolo v poriadku. Tomu mainstream všetkému prikyvoval. Nebola tá kritičnosť, nebola tá vyváženosť. No, takže tieto systémy fungujú aj, či už u susedov, alebo u nás, A ako je to prepojené. To je zase ďalšia zaujímavá informácia. Bývalý spolupracovník odboru strategickej komunikácie na úrade vlády Českej republiky, žiadne utajové meno, Stanislav Gázdík, opisoval ako funguje utajovaná skupina pod vedením Otakara Foltína. To je v Čechách. Otakar Foltín, známa to postava, keby mohol vyzabíjať všetkých Rusov, keby mohol vyzabíjať všetkých odporcov Európskej únie, vulgárnym sprostým slovníkom a samozrejme, že má stupencov. Tento účastník tohto odboru strategickej komunikácie, hovoril o tom, ako je v týme 16 analytikov, ktorí sledujú šírenie určitých narratívov a dezinformácií v českej spoločnosti. A výsledky potom odozdávajú vládnocým politikom. A tento, tento odbor s používa nástroj gerulata, ktorý, ktorý je vlastne v centre škandálu okolo veliteľstva informačných a kybernetických síl armády Českej republiky, o tom, ako bola sledovaná opozícia, ako boli monitorovaní ľudia, ktorí sa kriticky vyjadrujú k práci armády alebo k vojne na Ukrajine. A Stanislav Gazik je bývalý príslušník francúzskej cudzineckej legie a založil firmu Operation Defense Group. A je zameraná na školenie sebaobrany bezpečnosti pre ozbrojené zložky aj v Českej republike, aj v zahraničí. A spolupracoval ešte v lani na pol polúvesku s odborom strategickej komunikácie na úrade vlády. Ale z toho Stratkom odišiel. A opísal, ako ten Stratkom, ten odbor strategickej komunikácie, ako v skutočnosti funguje. A že je to malý tým analytikou, ktorí sledujú verejnú debatu a to, čo sa šíri v českej spoločnosti a na mediálnej scéne. A hovorí, to sú skôr takí analytici, sú to vzdelaní mladí ľudia, väčšinou dievčatá, šikovné, väčšinou s titulom magister, magisterka, teda. A... Len v samotnej Prahe to robí asi 14-16 ľudí. Ale hovoril o tom fakte, že strátkom pracuje s dvomi analytickými nástrojmi. Česká firma, ktorú využívali pre analýzu sledovanosti Newton One a ten druhý nástroj sa nazýva Gerulata. K tomu sa dostaneme. Práve systém Gerulata je súčasťou aféry okolo veliteľstva informačných a kybernetických síl armády Českej republiky. Práve vojaci z tohto veliteľstva informačných a kybernetických síl zostavovali zoznamy so odporcov vlády velenie armády politikov a občanmi s názormi na vojnu na Ukrajine, ktoré sa nezlučujú s vládnymi narratívmi. A vojaci mali nielen odhaľovať konkrétnych nositeľov týchto názorov a zhromažďovať ich osobné údaje, ale pod falošnou identitou vstupovať do internetových diskusí na tieto témy. Zbytočne sa budete hádať a argumentovať na internetovej diskusii a uvádzať svoje argumenty a fakty, keď tam máte týchto, týchto narušiteľov, ktorí tam vstupujú, zhromažďujú údaje a podobne. A k tomuto účelu využívali vojaci špecializovaný softver od slovenskej spoločnosti Gerulata Technologies, ktorý pomocou umelej inteligencie v kyberpriestore pekne mapuje ľudí s údajne škodlivými či nebezpečnými názormi, vyhľadáva vyhodnocuje. Keď som hovoril o tejto udalosti, trikrát tam zaznel termín Gerulata. Tak pokiaľ ide o Slovensko, vláda Ľudovita Odora prihrala zákazku za 416 tisíc eur spoločnosti Gerulata Technologies, ktorej šéfuje Michal Trnka, syn zakladateľa ESETu. No a kabinet Ľudovita Odora podpísal zmluvu so spoločnosťou Gerulata Technologies ešte v septembri 2023 No a verejné obstarávanie firma vyhrala ešte aj za Eduarda Hegera. No a máte to tu. Gerulata, Eset, Denník N, Odor, čiže progresívna sekta, predtým vláda Hegera a tak ďalej. Tak nevinne to púcle, puzzle alebo skladačka, ako chcete. Pekne to do seba všetko zapadá. No a v Čechách to využívajú na špicľovanie názorov. A nie je o to, že máte iný názor na Ukrajinu celkovo, čo vláda presadzuje. Akýkoľvek nezmysel, akýkoľvek jej narratív, ak pochybujete, pýtate sa, nie že by ste viedli nejaký odboj, alebo sa zásobovali zbraniami, výbušninami a viedli, nebodaj nejakú partizánskú skupinu, alebo čo nie. Len diskutujete, dávate otázky, pochybujete, pýtate sa a tak ďalej, nedôverujete médiám hlavného prudu a už vás mapujú a už získavajú informácie, vyhľadávajú, vyhodnocujú všetko v mene obrany demokracie. To si vieme predstaviť. SE, trnkát, Gerulata Technologies, Lionová, MFA a tak ďalej. To všetko v obrane demokracie, lebo oni chcú vládnuť. Oni chcú diktovať na večné časy a nikdy inak. Presne tak, ako tých, ktorých kritizovali. No a taká ukážka, kde doteraz boli, boli Spojené štáty vzorom. Pochopiteľne všetko americké bolo správne, dokonale a záchrana spása sveta. No, s Trumpom sa to zmenilo. Ale práve v Trumpovej administratíve. To opäť, to nie je oslavná odana Trumpa, ale jednoducho uviesť fakty, ktoré stoja na to, aby ste sa zamysleli a, a vytvárali si svoj pohľad na svet. Minister zahraničných vecí, Marco Rubio, opisoval, ako Bidenová vláda cenzurovala politickú opozíciu. Začalo to v minulosti s dobrým umyslom. Snažili sa obmedziť propagandu Al-Qaidi a islamských teroristov. a v rámci Ministerstva zahraničných vecí bol vytvorený zvláštny útvar. A za vlády Joe'a Bidena sa útvar zameriaval na amerických občanov a publicistov. A jeho cieľom boli významný nezávislí novinári, média, ktoré bez dôkazov boli označení za zahraničných agentov a snažili sa im zabrániť v prístupe k príjmom z reklamy alebo ich vytlačiť z verejného priestoru. Kto je ako tu. V tom zmysle Nemusíte byť obdívateľ Ruska alebo Putina. Stačí, že kritizujete vojnu na Ukrajine, určité zámery Zelenského a tak ďalej. Systém, ktorý je na Ukrajine, už ste ruský agent. A môžu vám byť ukradnutí aj Rusi, aj Ukrajinci. Môžete mať názor, že nech sa zabíjajú medzi sebou, keď im to takto vyhovuje. všetci, ktorí okolo toho parazitujú, zarábajú, sledujú geopolitické ciele. Ale skúste niečo také prezentovať alebo uvádzať argumenty, fakty, ktoré kritizujú postup západnej Európy, postup Ukrajiny, pomery na Ukrajine a tak ďalej. A už ste ruský agent. Už ste Putinovec. Hoci máte no vzťah asi taký k Rusku, že vám je rovnako ukradnuté ako Zimbabwe, len je tu samozrejme a je ta vojna práve tu v Európe a to je tragédia Európy, ale nielen Ruska a Ukrajiny, ale celej Európy. Tí, ktorí to pochopili, sa snažia o umier. No ale niekto chce nekonečnú vojnu ktorá môže mať katastrofálne následky pre všetkých účastníkov. Ale vráťme sa teda k tomuto, ako americkí daňoví Placovia, a podobne ako všetci ostatní, platili prostredníctvo ministerstva zahraničných vecí rôzne neziskové organizácie, ktoré sa snažili umlčať Američanov s iným názorom. A nálepka dezinformácie sa stala politickou zbraňou. To je ako u nás... To je jedno, že to je v Spojených štátoch, že sú to americkí daňoví placi, že sú to americké neziskovky, že sú umlčovaní Američania, nálepka dezinformácie. Veď to je ako keby ste hovorili o Slovensku, o Českej republike, ktorejkoľvek západov, európskej krajine. No a pred nástupom prezidenta Trumpa do funkcie tento cenzorský útvar premenovali a presunuli ho v rámci ministerstva na iné miesto. Ale nová administratíva ten útvar zrušila. No a zrušený útvar za vlády Joea Bidena viedol zložky na mnohých Američanov. No, tak zrejme boli Putinovi agenti, alebo boli nejakí extrémisti, alebo teroristi, čo nie je pravda, samozrejme, pretože to je absolútne zavádzanie. Takto to v rámci médií funguje, takto je to v mediálnom wrestlingu, tragédiou viem či už na našich univerzitách, ktoré sa zaoberajú žurnalistikou alebo mediálnou komunikáciou a podobne, že chýba ten kritický prístup, pretože ten kritický prístup je len tým jediným správnym smerom, smerom na východ, pochopiteľne. Nie, že by nebola opodstatnená kritika znovu, to je, málo kedy je ten postoj taký, že nemusíte byť obdivateľom Číny alebo Ruska. Ani nechcete byť obdivateľom. To sú ich pomeria, ktoré majú oni mnohokrát katastrofálne, ale sú to krajiny, ktoré majú svoj režim, svoje obyvateľstvo, rozšírujú svoj vplyv v zahraničí. isto ako tá druhá strana, ktorá takisto nie je ideálna. Či sú to Spojené štáty, či je to Európska únia, či je to Britské imperium. Pretože to Britské imperium je stále... Pretože to najviac hecovalo a podnecovalo vojnu na Ukrajine. Samotný Johnson a tak ďalej. Ale nelen to s podporou Ameriky, Deep Stateu a všetkých týchto spolkov. A takisto robia svoje hybridné operácie, takisto manipulujú, takisto si kupujú svojich ľudí, takisto si kupujú svojich kolaborantov, ale tým majú svetožiaru demokratov a záchrancov európskych hodnot. Úlohou v rámci mediálneho wrestlingu je informačný zdroj, ktorý neberie ohľad na ľavo, na pravo, na sever, na juh, ale jednoducho uvádza informácie a fakty, aby sme boli informovaní o tom, čo sa skutočne deje a aké sú zámery v zákulisi. A kto sú títo aktéry? Nie len tí, ktorí sú v teréne, ktorí píšu, ktorí chodia na besedy, ktorých vidíte, ale tých, ktorých nevidíte a ktorí rozhodujú. Po skladbe je čas na maily a telefonáty. Je tu ráno A kým vtáči spev, vždy ťa príjemne budí Kým je tu svet, v ktorom nevládne hnev Kým stretáš úžasných ľudí Dovtedy vždy sa rád a s budem smiať Aj keď bývam i skôr do plaču. Dovtedy vždy sa rád a s budem smiať Aj keď bývam i skôr do plaču. Tu šteklivý slnečný lúč A voda v potoku zúči Kým nosíš vo vrecku od domu kľúč A nikdy cestu neurčí Dovtedy vždy sa rád A z chuti budem smiať Aj keď často sami chce plakať Dovtedy vždy sa rád A z chuti budem smiať Aj keď často sa mi chce plakať Mým zázraky sú a každý deň kamarad ruku ti podá, Zlý vás svet, no netráp sa viac preň, kým láska ti silu dodá. Dovtedy vždy sa rád a z chuti budem smiať, aj keď býva mi skôr doplaču. Dovtedy vždy sa rád a z chuti budem smiať, aj keď býva mi skôr plaču. Každý deň kamarád ruku ti podá. Zlý vás svet, no netráp sa viac preň, kým láska ti silu dodá. Dovtedy vždy sa rada, a schúti budem smiať, aj keď bývam iskôr doplaču. Dovtedy vždy sa rád a schúti budem smiať, aj keď bývam skôr doplaču. Dovtedy vždy sa rada, a schúti budem smiať, aj keď bývam mi... Plaču. Vážení poslucháči, relácia Mediálny Wrestling, posledná polhodinka o tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a naďalej písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnysielací.sk Ak bude telefonát technik Peťo, ma upozorní, budem sa venovať telefonátu a vrátim sa znovu k mailom. Začnem mailami, takže prvý mail. Dobrý večer, mal by som pár otázok. Potešila by ma vtipná odpoveď. No vyna snažím sa. Takmer všetci politici tvrdia, že chodia medzi ľudí. Neviem, kto kade chodí, ale ja som stretol iba chlapcov z republiky. Maďari natočili seriál o Húňady. Celkom dobrý, myslím, že Maďarom sa dvihlo ich národné povedomie. U nás sa taký film natočiť asi nedá, alebo by skončil v Terezero, alebo urobiť z duchoňa idiota nie je problém. Seriál bude dávať STV. Tretí bod, poznáme niektoré mená ľudí, ktorí brali peniaze z Británie. Hánz už, reprezentant Pol hokejovej mládeže. Pri hymne, hlava hore, ruka na srdci, došli love, pije, rozvádza sa, nech si love užije, ale ako sa pozrie svojim fanušikom do očí? Peter, <laughs> dobre, <laughs> poďme na to. Neviem, či vtipne. Prvá vec, politici tvrdia, že chodia medzi ľuďmi. No, samozrejme, že chodia medzi ľuďmi. Chodia aj chlapci z republiky, chodia aj ľudia z progresívnej sekty, pretože nepochybne, aj keď voľby by mali byť až o dva roky, je možnosť predčasných volieb, kauzy sa hromadia, takže každý sa snaží vytlstovat politický kapitál. Spomínali sme práve Vojvodinu, Slovákov, v Srbsku, udalosti, ktoré sa dejú a z toho všetkého sa dajú vyvodiť dôsledky aj pre súčasnú vládu, výhrady a tak ďalej. Takže áno, je to tragické, keď to zo všeobecným, politici chodia vtedy medzi ľudí, keď je pred voľbami a keď sľubujú a snažia sa, snažia sa ich získať na svoju stranu, ale nie je to také ťažké, pretože tie známe tváre, ktoré chodia medzi ľudí, veď vidíte, čo celý čas robili, Mnohí už boli vo vláde, mnohí už vládli, mnohí už sedeli v parlamente. Viete, za čo hlasovali. Chlapci z republiky, keď chodia, sú v Európarlamente. Viete, čo sa preberá v Európarlamente? o tom nechybajú informácie. Takisto nie je problém ziť za čo hlasovali, čo asi budú presadzovať. Takže da, neznáme tváre, keď prídu, tak jasné, že vypoveda o tom to, v akej strane sú, aký program presadzujú, že čo budú asi v praxi, v praxi obhajovať. Ale drvýva väčšina sú známych tvári, takže viete posúdiť, tí ľudia už vlastne predviedli, čo sú schopní robiť, za čo sú schopní hlasovať, aké majú názory, aké majú hodnoty. Keď sa dostanem teda k tej tretej otázke, preskočím, nielen Hanzu, ale... Iný. No, uh, peniaze sú veľké, akadlo. To je Za čo beriete peniaze, pretože je rozdiel, že či beriete skutočne za svoju kvalitnú činnosť, to môže byť aj politická činnosť, v akom záujme pracujete, pre koho pracujete a za čo sú tie peniaze. Takže áno, môžem sa hrať na vlastenca v prípade tohto športovca Hanzuša. A potom už sú zase, no tak je to aj samotný morálny profil daného človeka, netýka sa to len športovca, to môže byť aj politik, môže to byť aj inštalatér, ktokoľvek, aj lekár, aj zdravotná sestra, ako akým spôsobom žije, aké je to v rodinnej väzbe a čo vlastne svojom súkromí predvádza. Je to vizitka toho človeka. Jasne, je to je súkromný život, do toho nikoho nič, kvázi, ale keď vystupuješ na verejnosti a nebodaj si pre niekoho vzorom alebo idolom a ešte pre mladých ľudí, čo samozrejme sú, či už športovci alebo hudobné hviezdy, tak zaváži veľmi, čo povie ten človek na sociálnych sieťach, alebo ako sa správa, ako sa vyjadruje aké hodnoty uznáva, za koho presadzuje politické myšlenky. To má vplyv na verejnosť. Žiaľ, častokrát negatívny, ale má. Je to tak. Takže treba si vybrať svoje vzory. Tak ako v prvom prípade vyberte si, že koho chcete voliť a kto zodpoveda vašim predstavám o živote, o svete a o pomeroch v danom štáte, v ktorom žijete, alebo v danej komunite. To sa týka nielen veľkých parlamentných volieb, to sa týka práve komunálnych volieb, kto v danom kraji, okrese, v danej dedine vládne vlastne a rozhoduje o veciach. No a v tom treťom prípade áno, treba si vyberať, ani by som vypínal, že idoly napodobňovať nejaké idoly vzory, ale koho budete uznávať, koho budete považovať za nejaký svoj vzor v živote, treba si zvážiť, pochopiteľne. Môže vás aj sklamať. Nikto nie je dokonalý, aj ten, kto je pre vás určitým vzorom a počase zistíte, čo ten človek má na svedomí alebo čo ste o ňom dovtedy nevedeli. Môže sa to zmeniť. Ja uvediem len taký názorný príklad, súvisí to s prvým aj s tretím bodom, keď nastal 89. a takisto tie možnosti, ktoré sme mali. No bola komunistická propaganda, áno, rude právo, pravda, všetky tie časopisy, stanice. No a bol hlas Ameriky, Slobodná Európa, Deutsche Welle, Radio Kanada. Spomínam, pretože vysielali aj v slovenčine, aj v češtine. Takže mohol to počúvať ktokoľvek. Aj keď tá Slobodná Európa bola rušená, aj tak sa to dalo počúvať. No a mohli ste si vybrať, a tam vytvorili idoly Havel a Spol chartisti, disidenti a podobne. A takisto sa človek mohol natknúť. No vidíš okolo seba tých komunistických funkcionárov, vidíš, ako sa správajú toho nadriadeného svojej práci, ktorý je tam, lebo má stranickú knižku a povieš si, malo by to byť inak. A títo ľudia to kritizujú a tí moderátori v tom rádiu a tí vám sprostredkujú informácie, kde čo ako a potom zistíš, že keď sa dostanú k moci, 89, 90, ďalšie roky a zistíš, čo sú to za kreatúry zistiš, jednu vec starajú, inú robia, takisto si zabezpečujú svoju moc, takisto si hrabu, takisto, ako tá predchádzajúca garnitúra. Len majú, majú krajšie vyjadrenia, krajšie frázy a podobne. No, Takže to je o tom, že môžete zmeniť aj svoj názor, hoci ste si predtým mysleli, že tu sú ti bojovníci za slobodu. A ten druhý bod, áno, Maďari natočili seriál o Hunady. Ja len po, podotknem, že Maďari to mohli natočiť, ale Hunady mal otca rumúnskeho, šľaktica, to je jedna vec. Druhá vec, jeho zásluha spočíva v tom, je to seriál, ktorý si myslím stojí za pozretie, že zabránil a to je aktualizácia. Ja som to dával aj sebe na Telegram. Zabránil tomu, že 80 rokov tu nediktovali Osmanská ríša a Turci. Tá islamizácia, ktorá tu dnes je. Tomu hoňady vtedy zabránil. A to je jedno, že, no bolo Uhorsko, tak samozrejme automaticky Uhorsko sa spája. S tým Maďari to radi robia, že si privlastňujú. Hoci to boli či už rumúnsky, či srbsky, či slovenský, a tak ďalej, veliteľia, alebo aj šľachtici určitého povodu, No ale v tých časoch Samozrejme, to bolo Uhorsko, ale tá maďarizácia prišla až v 19. storočí. Latinčina bola a podobne, a rôzne národy národnosti tam boli. Že to dnes maďari, ten prepis Hunadyho a tak ďalej, keď si pozrite jeho pôvod, tak hovorím, jeho otec bol rumúnsky šlachtic zo, zo Sedmohradská. Ale tá, tá aktualizácia v tom, že Islamizácia, šírenie oni sa nezmenili od tej osmanskej ríše a od Unadio sa títo moslimovia nezmenili svojim uvažovaním. Len dnes je tá islamizácia iným spôsobom. Čo sa deje v Británii je už vidieť. Čo sa deje vo Francúzsku. Čo sa deje v Belgicku. To už je to, čo osmanská ríša šírila mečom. Takže áno, to je výborný seriál, si myslím, čo by u nás mohli natočiť, no tak sa čudujete prečo o Duchoňovi. Takisto nebol dokonalý človek. jasne mal problémy s alkoholom, mal aj negatívne vlastnosti, ako kto je taký, pardon, Havel bol dokonalý a Masaryk, lebo ako keď pozeráte produkciu alebo Slovensku, Česku, alebo týchto uh, umelcov, týchto šašov. No ale kto natáčal film o Duchoňovi? No Bebiak progresívna sekta, kuciakovstvo, LGBTI, sám vo vzťahu s maliárom, ktorý namaluje obraz do slovenského rozhlasu, kde sa držia za genitálie. No, umenie, samozrejme, nech to majú doma v obývačke, alebo doma v pivnici, alebo v nejakom klube, kde sa schádzajú a sa tam chytajú za genitálie, ale prečo to strkať ostatným podnoz a tvrdiť, že je to umenie? Alebo teda nech to je v nejakej galerii, ale prečo v slovenskom rozhlase a robiť z toho kauzu? No a samozrejme, že kedykoľvek tento režisér, natáča aj dobre kriminálne seriály, aj kriminálne firmy, ale filmy. Ale keď sa dá, už je tam homosexualita a progresívna propaganda. Tak čo sa čudujete? Ako som aj čítal od neho vyjadrenie, že duchon je vlastne taký symbol normalizácie aj teraz je normalizácia. Áno, a ja sa pýtam, že tento režisér nemôže vyjadrovať svoje názory, nemôže so svojím partnerom si robiť posteli, čo chce, Nemôže cestovať do zahraničia, nemôže nakrúcať firmy, filmy. Áno, nepáči sa súčasná vláda a ministerka kultúry. Veď v poriadku, zase bude iná vláda, iné ministerstvo kultúry, ktoré sa nemusí páčiť značnej časti obyvateľstva. Takže čo vyšpíni sa na všetko, čo je slovenské, to je klasika samozrejme, aby otravil tie slovenské vody. Lebo jediným vzorom môže byť Havela Masaryk. Hoci o týchto ľuďoch by sa tiež dal nakrútiť nádherný film o všetkých tých negatívnych vplyvoch a vlastnostiach. Toľko teda týmto trom. Neviem, či to bolo vtipné, Peter, ale snažil som sa. Anna. Mala by som otázku na pani Koprenu. Žiaľ, tá už nie je, pretože práve preto bola na začiatku relácie a len prvou pol hodinku, pretože cestuje ma ďalšie povinnosti a len prišla z tohto zasadnutia rady, aby nás informovala. Aké opatrenia urobila rada STV, aby sa neopakovali neobjektívne informovanie z obývačky, ako v prípade spolupracovničky STV vo Vojvodine. Ja dúfam, že sa to dozvieme čo bude následovať ďalej, pretože keď aj Eva nás vzniesla určitú námietku, tak samozrejme, že sa to nevyrieši hneď a to, aké bude riešenie, to vidíme v praxi, čo bude na obrazovke, ako bude spravodajkyňa informovať o dianí vo vodine, respektíve spolupracovnička, alebo v Srbsku, ako to bude ďalej, pani Anna. Takže... Jan. Dobrý večer. Podľa môjho názoru problémom juhovýchodnej Európy je akási snaha o diktatorizáciu politického priestoru. Ľudia ako Fico, Orbán, Vúčič nasledujú vzor Putina, čo má pramálo spoločné s hodnotami európskej demokracie. A čo ma vytáča je, že všetka táto koalícia utajuje či už tendre, či plánované zmeny VSTVR. Typujem, že sa opäť zjavia hviezdy, ako je Vincovrekova Borci z Markeru, ten s ruským menom... Myslím, že sa volal Chatačúrian a Váhram Čugurian sa volal. Proste jednostranný raziaci vládnu propagandu nesledovateľný. Našťastie je rok 2025 a vplyv televízie je už čoraz menší. Chvála Bohu. Máte pravdu, ako dnes sa ľudia orientujú na sociálne siete, na rôzne zdroje informácií, ale aj tak je ešte stále ten vplyv televízie značný. Ináč by si to nekupovali rôzni miliardári rôzne mediálne domy a rôzne finančné skupiny. No a v prípade verejnoprávnej televízie by to mala byť teda tá verejnoprávna služba, ktorá často zlyhaláva. To, čo tu píšete, e, respektíve o tej diktatorizácii, áno, Fico, Orbán Vúčič a tak ďalej, Putin... Môžete mať samozrejme výhrady, ale to, čo tu celý čas aj hovorím, čo sú to hodnoty európskej demokracie? To, čo predvádza uh, Lionova, to, čo predvádza Starmer, alebo teda predtým Boris Johnson, to, čo predvádza Merz, o ktorom píšu, že je to chodiaca mŕtvolá samotné nemecké, uh, nemecké médiá, pretože sa rozhoduje tak, ako sa rozhoduje. Je to, sú to... Črasné ideály na papieri. Ale práve preto som hovoril o tom MFA a boj proti kyberkriminalite, to vzájomné prepojenie COVID. To všetko vznikalo v tomto západnom priestore. A takisto o kontrole obyvateľstva. Takisto ako v Číne sa snažia kontrolovať obyvateľstvo, tak ako v Rusku, je systém, ktorý je... Je to typické pre to Rusko, keď sa pozriete na jeho históriu. A zase typické pre Západ je takisto tá... Expanzia, dominancia, vyvolávanie konfliktov, vplyv britského impéria, amerických zásahov, transatlantických a tak ďalej. Chyba je, to čo píšete, že sú vlády, ktoré a sú, kde sú rôzne tieto pochybné tendre a utajovania, utajovania rôzne a nahrávanie svojim ľuďom. Ale to žiaľ platí pre jeden aj druhý tábor. Nahrávajú svojim ľuďom, keď sú pri moci. Len jedni to robia babrácky, a druhý to robia veľmi šikovne. A nahrávajú šéfy svojim ľuďom, nahrávajú šéfy zahraničným zaujemcom a podobne. A zaštiťuje sa každý jedný tým, že obhajujú národné štátne záujmy, pričom neobhajujú, obhajujú svoje. Druhý tým, že idú spasiť demokraciu, zachrániť Európu a civilizovaný svet. A takisto sú len lokaji, prisluhovačia, hrabu do vlastného vrecka. Ja by som si to neidealizoval. Tu diktatúru, ktorú spomínate, tak inou formou tá diktatúra sa šíri práve tými, by som povedal, hybridnými spôsobmi. A tu je o tej kontrole obyvateľstva Najde sa zámienka. Pozor nebezpečenstvo z východu, pozor choroba, pozor klimatické zmeny. Nie, že by nenastávali problémy, ale sa zneužívajú. Takisto ako či sú to politické vraždy, či sú to vraždy novinárov, určité politické sily, určité tváre a určití mediálni ľudkovia, alebo by som teda prestituti, využívajú tú situáciu. Zneužívajú bez toho, aby sa dopatrali po skutočných príčinách a skutočnom pozadí a nahrávajú určitým politickým silám, aby sa dostali k moci. Takže Diktátor môže byť očividný a diktátor môže byť skrytý, ktorý sa schováva za vnešené frázy. Ale to tu už bolo o budúcnosti ľudstva, o žiarivej budúcnosti, o červenej, o modrej, ja neviem o akej. A dnes je to tu znovu. Ale na kaž, z každej tých politických strán. Takže nikoho si neidealizujem. A pokiaľ ide o zmeny v Esteber, teraz sme sa o tom rozprávali. Malo by to byť vyvážené spravodajstvo. Vždy bolo pod vplyvom niekoho niečoho. Svojho času bolo pod vplyvom Lipšicovho Polskoka, Dika, šéfredaktora, ktorý dnes je samozrejme v aktualitách SK a Ubardiho. Tohto Čuguriana, čo spomínate, ja som ho zažil ako kolegu, o tom si tiež nerobím žiadne ilúzie. Prišiel ako Armen, prišiel, najprv bol obdívateľ Sovietskeho zväzu, samozrejme, a týchto tendencií, potom mal pobyt v Spojených štátoch, vrátil sa, obhajoval radar v Čechách. Ten nezmysel, to nás malo u nás to nebolo v Čechách, bol ten americký radar, silou mocou chceli proti iránskym raketám a korejským, jasné, iránske a korejské rakety, to budú lietať pochopiteľne. A vtedy to obájovalo. A tiež som sa čudoval, včera si hovoril niečo iné, zrazu je americká politika, ich radary ich ich a vyvolávanie konfliktov, zrazu je tu v poriadku. No a potom zase, prišiel, vidíte, teraz prislúhoval zase ďalšej moci. Takže myslím si, že ten oportunizmus, pragmatizmus, tá predajnosť, bezzásadovosť a tak ďalej je na strane ľavice, pravice, progresívcov, takzvaných vlastnencov a tak ďalej. Vždy ide o daného človeka o jeho charakter. No, Ano, uh, jednostranná propaganda je vždy. Bohužiaľ. Sú určité obdobia, ale to vždy záviselo od daného človeka. Kto bol šéfredaktor, kto bol vedúci vydania a umožnil aj rôzne názory a informácie. Vždy to trvalo kvíľu. Pretože prišiel niekto a úsekol to. Z titulu moci, z titulu riaditeľa, programového riaditeľa, a redaktorá na týchto postoch sa to menilo. Áno, verejnopravná televízia by mala byť bez propagandy. Bez propagandy bruselskej, bez propagandy moskovskej, bez progresívnych cieľov a bez táranin o takzvanom vlastenectve, čo je častokrávnym pokrytectvom alebo sociálno-demokratickej politiky a v praxi to vyzerá ináč. Áno, mohlo by to byť všetko inak. Takže to bolo od Jána a pán Kramara, ja si veľmi vážim, pán Juraj Kramara, že píšete pravidelne, sledujete reláciu. A to je úplne odlišný postoj a názory, ako mal pán Jan, ale veď to je v poriadku. O tom by mala byť komunikácia, diskusia, týka sa to samozrejme ruskej strany, ukrajinskej. ale je to strašne dlhé. Francúzska, Nemecka a tak ďalej, týchto vzťahov západ, východ, zneužívanie vojny, rokovania a tak ďalej, zbrojárske monopoli, akcionári európskych zbrojoviek, ktorí teda ťažia z tejto vojny. Ja som len námatkou povedal, čo všetko tu je v tomto maili, ale ako hovorím, dobre by to bolo skrátiť stručnejšie, pretože je to veľmi dlhé. Dalibor Budmerice... Dobrý večer, ďakujem za zaujímavú a reláciu a jedno konštatovanie. Skorumpované médiá nesledujem, ale občas si pozriem ich z len pre porovnanie. Strašné, čo tieto médiá dokážu vyprodukovať. Ale najhoršie je, že STVR, platená na daní všetkých, sa im v šírení nezmyslov vyrovná. Tí istí progresívni komentátori z Trenčianskej univerzity, Trnavskej univerzity, dokonca tam blúdy šíri aj nejaký radovan bránik cintulov kamarát. Bohužiaľ, zmena nenastala ani po zmene zákona o STVR. Pozdravujem, Dalibor Budmerice. Vidíte, úplne iný názor má Dalibor a úplne iný názor má Jan. A teraz čo? Budú tam len názory, ktoré vyhovujú Daliborovi alebo tam budú názory, ktoré vyhovujú len Janovi? Budú tam osoby, ktoré obdivuje Dalibor alebo obdivuje Jan? Nie, o tom by to nemalo byť. Tá verejnoprávnosť, jeden aj druhý máte pravdu. Že by som bol alibista, ale je to tak, ja som myslím, že odpovedi Janovi naznačil, že ako to vnímam, ale na druhej strane, áno, obdivovateľia Avrana za celé tie roky, no a potom sú ľudia, ktorí nemusia Havrana, ale problém je, že nemá dominovať tak, ako to bolo predtým. Havran mal reláciu, Ostrihoňova mala reláciu pred ňou Bákov, a potom je do križa, aby som povedal, že to, to bolo len, aby sa vyvalovalo zdanie objektívnosti a jednostranná propaganda. Tak potom, áno, tak Já Jan Nemarad Marker, tak ale potom dobre, tak nech je tam hávran a sú aj ľudia z Markeru. Nech sú tam ľudia zo štandardu aj z denní N, Myslím v rámci debaty, v rámci akéhosi mediálneho wrestlingu. A počúvajme argumenty jedných druhých. Nie, že títo sú nepriateľní, my sa s nimi nebavíme. No tak potom sa bav len sám zo so sebou, ale tak toto to býva. Vytvára sa potom len okruh ľudí, ktorí sa utvrdzujú v svojich názoroch a látkajú sa navzájom. No ale potom taká relácia je zbytočná. Na to sú iné médiá. No tak to majú veď. Má sme svoje vysielanie, denník svoje vysielanie. A tak ďalej. Tam si pozývajú svojich ľudí, s ktorými si Dibakova rozumie. Dajme tomu pouzvesti Mikulca alebo koho a vzájomne sa utvrdzujú v tom svojom názore. V poriadku, kto chce, to si pozrie. Niekto iný si zase prečíta Marker alebo Štandard alebo Postoj a podobne a môže mať na to úplne iný názor. Ale verejnoprávnosť by mala v tom spočívať, platíme ju všetci, ako hovorím, cez štátny rozpočet, keď nie cez, cez um, tieto poplatky koncesionárske, aby tam boli vyvážené názory. A nie, že nebudú tam žiadne ruské, proruské stanoviska, lebo to je Putin, lebo to sú Rusí a Imperium a agresívny a tak ďalej, lebo Británia nie je agresívna, nie je to Imperium, Američania nie sú rozlezení po celom svete, neodstraňovali premiérov, prezidentov, nerobili prevraty, aj pardon, mene demokracie. Takže títo nebudú a títo budú. No nie, no nech príde. Mne nemusí byť osobne čarnobúrsky sympatický. Môžem mať, aj mám k nemu milión vierat, ale pretože bol v televízii a začali čistky, kto ho tam pozval, lebo to bol iné stanovisko, ako keby prišiel niekto z progresívnej sekty. No a čo? Tak nech si tam sadnú obidvaja a uvidíme, kto je silný v argumentoch a faktoch. Prečo nedať priestor? A nie, že niekomu, kto absolútne sa v tej oblasti nepohybuje, ale je to bývalý premiér Chodí tam na tie valdajskej stretnutia Čarnoklí. Tak nech nám povia, nemusím s ním súhlasiť. Tak isto, ako môže prísť Odor alebo Ostrihoňova a nech mi povedia, čo oni, tak ja to viem, pretože sledujem díchanie v Európskom parlamente. A nech oni povedia, tak isto, ale nie, že tam budú len určití vyvolení, pretože tak to bolo aj v televízii. Zoznami so toho povola, toho môžeme zavolať, toho nie. A tak isto redaktorom. Toho neoslovujem tohto oslovuj. Alebo choď do tejto inštitúcie, do tejto nechoď. Tak takto verejnoprávnosť nemôže fungovať. Ďalší Richard. Šovinizmus na Balkáne je žiaľ dodnes veľkým problémom. Nedávno som bol na jednej nacionalistickej akcii, ktorú spoluorganizoval môj kamarát z Polska. Medzi zahraničnými hostiami z Maďarska, Talianska, Bulharska, Litvy, Palestiny boli pozvaní aj hostia zo Srbska a Chorvátska. Väčšina však neprišla kvôli účasti tej druhej strany. Nakoniec prišiel jeden Srb s čvetnickou nášivkou. Inak prajem pekný večer, ďakujem za zaujímavú reláciu. Áno, Richard, medzi Srbmi a Chorvátmi to je, No a to Ukrajinci a Rusi to bude to isté. Turci, Kurdi, to isté. Ako, a keď to máte v jednej krajine, no tak máte postarané o problémy a môžete byť na strane jedných alebo druhých. Takže áno, ten Balkán je katastrofa, jak to poznačilo vzťahy. Oni už predtým boli tie vzťahy. Ale nebolo to takéto, také by som povedal, až také nenavistné. No ale potom to v 91. začalo a už to išlo a znovu sa pozrime, každý tam pchal svoje špinavé prsty v Bosne, veď Západ podporoval Bosniakov, Izetbegoviča, podporoval Chorvátov proti Srbom. Takisto sa nabaľovali na tej vojne, zabezpečovali zbraniami, propagandu robili americké PR agentúry. Ja to len uvádzam v súvislosti s tým, akí dnes islamisti rozkladajú ich krajiny, terorizujú ich obyvateľstvo, ale v Bosne ich podporovali. Srbi zabijali a pachali zločiny, lebo... Bosniaci nepachali, stále počúvame len o Srebrenici. Bosnianskí islamskí fanatici, podporovaní mujahedinmi, ktorí si tam zakladali ešte aj svoje osady, odrezávali Srbom hlavy, takisto zabíjali, vraždili, vširili islamskú nenávisť. A zase len propaganda, len niekto sa spomína, len určité hroby A to je zlíhanie žurnalistiky. No a táto nevraživosť je rozdiel byť vlastencom, patriotom a šovinistom. Je tam síce tenká hranica, ale existuje. Vy môžete byť vlastenec, ale nemusíte mať požiadavky a nenávisť k ostatným. Ale nenecháte si ovplyvňovať svoju krajinu, likvidovať svoju kultúru a identitu, pretože to niekomu vyhovuje v Berlíne alebo to niekomu vyhovuje v Bruseli. No šovinizmus je nešťastným potom samozrejme, ktorý vedie k týmto. Ale veľmi e, je v tom bohatá prax, že tí, ktorí sa tvária jak na demokratov, to podnecujú. Propagandou, médiami, zbraňami, kšeftami, geopolitickým delením. No, ďalší mail... Nestáva sa vám, že sa pojmom fašizmu strašne plitvá od keď sa tento názov pre konkrétnu taliansku ideológiu začal používať pre všetky pravicovo-autoritárske režimy až po dnešok, keď je fašistom každý, kto s vami nesúhlasí, je naozaj vtipné, ako ideoví zastancovia strán víťazných režimov vidia v sebe navzájom kedysi porazeného nepriateľa. Striedavosť sa hovorí, že nacista Trump vyhral voľby proti liberálnemu fašizmu západu, ktorý bojuje proti ruskému fašizmu Vladimira Putlera, ktorý bojuje proti ukronacisticko-židovskému režimu Zelenského, William. William, ja som sa presne tento týždeň zamýšľal nad tým, že čo sú najčastejšie slova, ktoré počúvate? Fašizmus a konšpirácia. Vystihli ste to, všetci sú fašisti. Rašizmus, to je forma ruského fašizmu. Ale aj v Rusku sú ultrapravičiari, Wagnerova skupina a tak ďalej. A takisto ako na Ukrajine. Lenže o ruských sa bude písať, o ukrajinských nie. Prečo? SS Galícia. Divízia však, ktorá aj tu potlačala povstanie. Takisto na povstanie môžeme mať rôzny názor. Galicien, SS divízia, Ukrajinci, o volíni ani nehovorím a tak ďalej. Fakľové pochody, oslavanie banderu. Mnohí majú také tetovania, že tu by zavíjali v progresívnom Slovensku, pardon, v progresívnej v denníku N a tvária sa, že to neexistuje. Keď vidíte tie nádhery, to už ani na západe nemá. má malo kto také tetovanie, aké majú Ukrajinci po sebe, celú tretiu ríšu. Ale nie všetci samozrejme. Ale prečo ignorovať tieto fakty? Tak ruského fašistu vidím, ale ukrajinského fašistu nevidím. To je zaujímavé však. Takisto ako vraždiaceho Srba vidím, ale vraždiaceho bosňanského moslima nevidím. A opäť sme pri tom. Mediálna špinavá propaganda. Takže áno... Plitva sa výrazmi a strácajú svoj význam, tak ako od začiatku strátil význam, význam také slovné spojenie ako humanitárne bombardovanie. Od Vaška od Havlu. Takisto idol, bojovník za demokraciu, kreatúra, prepitá, závislá na všetkých možných podporných sedatívách a neviem, na akých pilúkách, promiskuita akurát babka, ktorú Američania milovali a teda nezmyslí o humanitárnom bombardovaní. Keby na jeho hradeček niekto hodil uranovú muníciu, tak neviem, ako by sa tváril, alebo že by to postihlo jeho deti. Takže takýchto tárajov demokratických ako môžete takisto označiť za skrytých diktátorov. Takisto ako tých, ktorí sice doma vládnu pevnou v ruku, ale nikoho ešte nebombardovali. Keď hovoríme o filmoch, vie niekto, kedy sa dokončil výpravný film o Štefánikovi, bol tesne pred dokončením. Liberáli strašne proti nemu brojili. Odtedy o ňom nepočuť. Ďakujem, Anna. To žiaľ, ja neviem, chýbajú nám tieto, všimnite si, maďari, poliaci historické filmy, kde sa utvrdzujú svojej histórii. My nie, no nie my, pseudoumelci rôzneho pôvodu, ktorí v živote niečo také nenakrutia, len vedia špiniť. Najdeľší seriál, ktorý tu je a všetci na ňu čumia, aj na turecku telenovelu je Dunaj, lebo je to za slovenského štátu, lebo je to o Židoch, je to o nacistoch a o Linkovej garde, lebo nikde inde sa tieto veci nediali. Japonci nenakrúcajú filmy o tom, ako v Koreji alebo v Číne stínali ľudia, znásilňovali korejčanky, číňanky a pachali zverstva, ktoré samozrejme, je to ďaleko, je to v Ázii, áno. Ale oni o sebe takéto veci nenakrúcajú. A každý má niečo, natočia Ukrajinci film o Volini, no nie Poliaci ho natočia, to je samozrejme. Poliaci zase nenatočia, čo zase robili Ukrajincom. Ale u nás etnomasochizmus vďaka s korumpovaným umelcom, plným nenávisti k Slovensku, k národu a k jeho minulosti. Je potom výsledkom, že žiadne také filminy musíte čítať. Aha, dobre, tak račo To Toto nemusíte čítať, dobre. Aby ste sa nedali oklamať a vyprovokovať neužiteľným výrokom. V poriadku, ďakujem za váš záujem, ďakujem za všetky maily a želám príjemnú dobrú noc. O dva týždne sa dúfam, počujeme znovu za lepších technických podmienok. Ďakujem aj technikovi Peťovi. Do počutia, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.